Arraroa Itzaren polisemian kontrako norabideak dituzten hitzak Arraro dira Horietako bat da Arraro hitza. Guretzat, ama euskalkiak gipuzkera dugun ontzat Arraroa etxalmoz da Bide seinale eskutu bat badu Kasu di oskuna Susmo txarra dario. Aldiz, zuentzat behar bada Kalifikatibo ederra da Arraroa gutitan aurkitzen den lorearen usaina du Nik arraro étrange susmagarri hartuko dut abbia puntutsat bat da arraro izaitea besteen hildotik kanpo dabilenak garatzen du Euskaldunak badaki horren berri arrarotzat hartuak ardura lotsa bat sentitzen du lotsa eta beldurra biak nahasian sibereraz bezala Horra, arraroaren kondizio psikologikoa, arroztasuna, beldurra eta lotsa. Migratzaileen begietan ikusi dudana. mailu bortitza da, arraro, hitza bere baitan sentitzen duen arentzat. Horregatik saiatzen da mugak zeharkatzen, han zerbait aldatuko delakoan. Baina aldatzen dena, hitza da, arraro, hitza. Muga zeharkatu baino lehen estikema zena muga zeharkatu eta estimatua da bakanda edar da arraro estikematik estima hundira igaro da izki bat galdu zaio bidean ez edo zein izki eskuburdinen forma duen ge hori eta ederra litzatekea hizkuntzak duen prozesu semantiko hori gu guztiok egingo bagenu Arrotz ikusten ditugun denen aurrean, estigmatizaturik datorren jende guziaren aurrean, estimatzen ikastea. Eder da, eder bezainarraro.